Szerbusztok, kedves hallgatók, a Meti Hater podcast 286. kelt nyűgösodását halljátok, én kelt vagyok és nyűgös. És szedlakádámnak hívnak, de nem ezért vagy nyűgös. Akár ezért is lehetnénk. Micsoda kibaszás már? Na jó, nem, nem. <gül> ne, ne ostorozd magad ennyire. Én például Póli Ferenc Ferenc vagyok, és mégsem bántom magamat emiatt. Pedig. <gül> Ugye? Nem elég, hogy... Póli. Múltkor olyan megkapó volt, hogy valami varonőnél voltunk, az egyik lánygyereknek a versenydresszét kellett megigazítani. És megkérdezte tőle a varronő, hogy milyen néven is tisztelheti, és hogy már így automatikusan betűzte a POH t ami, hát, hogy mondjam, Welcome to My Life. És úgy olyan megejtő volt, ahogy a kis többszli. Betűzi ezt a bonyolult értelmetlen más, hogy írjuk, más, hogy mondjuk nevet. És úgy láttam, hogy na hát akkor ő neki is erről fog szólni az élete, vagy fölveszi a férje nevét. Hát de az annyira, annyira 1800 as évek lenne. Az mondjuk nagyon 1800-as évek. Akkor már évek inkább lenne. járjon lóval, vagy. Lőjön <gül> arra mondjuk szél a szél raköcsök fára. Arra, arra a lóval járásra arra teljesen volna igény, még meg is esett. Szokott lóval járni. Nézd, ha két lovat van ott, az megújuló erőforrásnak számít. Picit hangosabb, mint egy izé, mint egy ö, napelemtábla, meg többet kell vele foglalkozni, de két, két ló már tud csinálni harmadik lovat. Az igaz, de nem úgy van, hogy ö, vagy azok a tehenek, akiknek a pukia elrontja a környezetet. Igen, igen, igen, igen, metánt ö, nagy mennyiségben termelnek. Ugyanakkor azt hiszem, van valami hack, hogy valamit lehetetni a tehenekkel, és akkor kevesebb metánt finganak. Na, no, ilyen egyszerű. Csak ettetni kell. Úgynevezett mezőgazdaság. Fantasztikus. És ehhez emberek értenek. Nagyon jó. Hát nem tudom, a két ló itthon az... Hmm, lehetne egyébként, de mondjuk iskolában nem lehet velük járni, hát még a, be a városba. Mert itt a város szélén még csak-csak itt nálunk még van úgy, hogy elmegy egy, egy ilyen lovaskocsi. Bármint, hogy egy ilyen egy lóval húzott ócskás szekér. Ó, nekem egy időben rendszeresen minden vasárnap megfutattak két lovat itt a, a járdán alatt. Ami nem de. tudom, hogy honnan mentek, hová. Ugye a kettőnk lakóhelye között az a rendkívül nagy különbség, hogy én itt a kertvárosban tolom. Itt vannak teljesen vidékies utcák is, de viszont a, a Szentendre út, tehát a Vörösvári út mellett kétszer, három sáv mellett élsz. Igen, mondjuk hozzám van közelebb az erdő egyébként, tehát hogy... Egy izmos légpuskával azért be lehet lőni innen az erdőből, ha akarsz. Hát, de innen is. Nálunk is van erdő, bi-bi-bi. És valahol itt Szentendre felé van egy ilyen lovas, lovas valami egyszer láttam kocsiból, amikor Bomba mentem. Ugyanakkor nagyon célszerűnek tűnik, hogy onnan sétáltatják le ide a városba a lovat, hogy lásson, <gül> lásson egyes villamost. Hát szerintem a Bécsi út környékén laknak lovak. A gazdáikkal együtt, természetesen. Tehát nem azt gondolom, hogy hajléktalan lovak csatangolnának a Bécsi út szélén. Hát vagy simán kivettek egy harmadik emeleti panelt a lovak, és akkor oda járnak haza. A Katini Márti írok parkjában vesznek esténként még és sört zárás előtt, szombatonta pedig lejárnak oda a vietnámiba, meg megenné jó jó fólevest. Mm, ne is mond, pont ma ettünk meg egy jó fólevest, mi is. De olyan jó fóleves volt, ami zacskós, vifon márkájú jó fóleves volt. Ez nem tudom, fél pontot ér azért, nem? Hát ítéljünk még neki 033 mint a kisdobozos kóla. Mm. Viszont jut eszembe, izé, növény meg állatvilág meg hasonló, képzeld el. kaptam a postán egy könyvet. Annyira nem lepett meg, mert én rendeltem meg. Viszont, hogy láttam a Twitteren az én kedvenc internetes botanikusommat megkérdezte valaki, hogy azt akarja, hogy ne száradjanak ki nagyon a növényei, és ne is pusztuljanak ki, és ne is ki őket sőt, talán még a levéltetőn is tudjon védekezni, mi az a irodalom, amit el kell olvasni. És erre azt mondta ez a James Fong nevű botanikus, hogy van a DJ Hessajon nevű faszinak az 50 éves könyve. Átlag 10 évente újra kiadják, annál jobbat házi növény gondozásból még soha senki nem írt, tehát ezt javasolja és belenéztem. az ez eredetileg biztos nem így nézett ki, mert hogy az a verzió, amit én megvettem magamnak, abban nagyon sok színes kép van ilyen rajzok, növényekről, amit aztán felismerem, hogy mik vannak nekem. Ha nem tudnám azt a hármat, amit úgy meg tudok tartani életben fejből is. Viszont, hogy tök emberi nyelven, primitív, egyszerű mondatokban a ne locsold túl. Ha sárgul a levél, permetez gyakrabban. Spickol jár rá vizet. Ne rakt ki az ablakban, mert meg fog sülni. Ilyen jellegű ö, tanácsok, növényinként nagyon sok fajta házi növényhez lebontva. Csodálatos. Értem. Nem izgultam fel, de értem, hogyha valakinek célja az, hogy házi növényeket neveljen, és sikeres legyen ebben, akkor, akkor neki ez jó jön. Engem valahogy annyira nem érdekelnek a növények de olyan végtelenül nem, hogy nem, nem tudom, itt, itt, tehát én együtt élek növényekkel de nem én viselem gondjukat, csak itt nézem, hogy de nem is nézem, szerintem nem, nem tudok róluk semmit, vannak, itt vannak az ablakban. Ó, hát neki itt a, azokon a felületeken, ahol nem könyvek vannak, ott a szobanőnyeket szoktam rakni, mert hogy érted, a hang kijön a levelek közül is, és akkor mire a hangfalat hangfal nézzem, hogyha lefolyhat rá egy bőtületesen nagy futóviladendron. Valószínűleg minden hívistát kiverne tőle a víz, de hála nem vagyok az. Teljesen értem a koncepciót, és euh, még tetszik is. Tehát nem, nem ellene vagyok, csak Valahogy engem személyesen nem tudod beszippantani a szobanövény felnevelés, és azért aztán itt az én, én életemben levő szobanövényeket mindig mások építgetik, gondozgatják, szeretgetik. Hát akkor van még a másik lehetőség, hogy tényleg akkor az állatvilág el, akkor azon tényleg el kell kezdenünk nézni hogy gyorsan, jó fogáson a lovat neked. Nem, nem tudom. Bonyolult. A, lo, tehát a lovát az ember általában nem ott tartja, ahol él. Én legalábbis így láttam, hogy ez a szokás. Azt szerintem a csalás kategória, tehát ez amikor a... <gül> hát ugye... E, ezt, ez, ez fér bele. Nagyapámnak ezt mondat volna, azért körberövög. Hát az igaz, de apádnak mondtam volna ezt, ő már azért megértette volna, nem? A ti családi házatokban sem szívesen lakna el egy ló. Hát nagyon le kell hajtani a fejét a garázsban, igen, az nem az igazi. De tudod, a május 35-ben volt az, hogy az erkélyen élt a ló egy ideig, de... Annak se volt teljesen kényelmes. Közben találtam lovat. <gül> Na, jó van. Mennyi? Hát figyelj, jó állapotban levő első nem dohányzó gazdától egy kanca 460 ezer ér. Az nem olcsó. Az azt jelenti, hogy mit is jelent, hogy az ilyen tenyészthető, vagy micsoda? Nem, ez az a fajta, akiknek mögé egy szekeret és elhúzza. Ja, igen. És olyan drága. Nem kéne akkor mégis inkább egy Suzuki-t venni? Az is elhúzza a szekeret. Hát ha veszel két szózuk akkor nem lesz harmadik azért ezt. Igen, de ez előnye neki, nem hátránya. <gül> de hogy? <gül> Akar, akarom én, hogy csak úgy áradjanak a lovak. Hogy a fenében? Jó, de egy idő után elkezdeni tárgyalni a szomszédokkal, hogy miért vannak a telovaid hárommal lentebb is. Az egy ménes itt a hátsó kertben, hülyén néz neki. Egy, egy ménes mindenhol nyargaló lovakra kelni reggel, úgy kávézni, hogy a musztangok elváltatnak, <gül> az egymástól a tíz méterre levő két kerítés létsz között. Hmm. Érdekes ez a ló dolog. Nekem most már viszonylag stabil kapcsolatom van ezekkel az állatokkal, mert hogy a lányaim lovagolnak, és én hordom őket többnyire a szombati edzésekre. És, és hát ettől, ugye az ember, ha már ott van egy lovardában, akkor muszáj összehaverkodnia velük valamilyen szinten. És ha bár én bennem van egy ilyen tartózkodás már, mint csak egy ilyen egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen sejtése annak, hogy adott esetben azért ezek a lovak fel tudnának borítani, meg le tudnák rúgni a fejemet a helyéről, hogyha nagyon akarnák. Ettől van bennem egy ilyen óvatos tisztelet, de nem félek tőlük, vagy ilyesmi, csak, csak hogy így mindig felmerül bennem, hogy mondjuk mit tudom, amikor át, átmegyek valamelyiknek a feneke mögött, akkor azért úgy megtartom azt a tisztes távolságot, hogyha bakolna, akkor ne tudjon azonnal orrba rúgni. És és annyira jó látni, hogy ehhez képest meg a gyerekek, akik, hát hogy mondjam, mindenféle gyanú nélkül nőttek fel ebben a történetben, ők meg hepciásan tudják arréptolni a lovat mondjuk úgy, hogy neki feszülnek a marjának, és így már marnak hívják a melkasát a lónak, valami olyasmi. És így egyszerűen, megy már arrébb, és, és arrébb tolják. Jól neki feszülnek, és, és a lovak ezt persze hagyják, mert ez az eljárásrend. De hogy aki nem abban szocializálódott, hogy a ló az egy olyan, mint egy kerekes szekrény, az, az, annak ez bideképpen olyan nagyon bátornak látszik. Egyébként lehet, hogy a, a, a lónak az a belső mély nyugalmának is ez a, ez a gondolat van mögötte, hogy oké, most arréptól a törpe tulajdonképpen nem nagyon zavar, de azért, hogyha bármi van, én ráülök. <hállt> hát igen, de azért a ló alapvetően rendkívül ijedős és rendkívül ilyen rezgősre feszült lény. A nyugalom? Hát nem tudom, de, van, de, de igazad van, sugároz valamiféle nyugalmat, de azért ugyanakkor csak inkább egy ilyen, egy ilyen megpöckölöd az orrát és ugrik hátra három métert típusú dolog. Ó, de hogy néz azzal a hatalmas leveses, és tányér és anime kislány szemével. Van, amelyiknek nagyon szép szeme van. Igen, értem, mire gondolsz. Találtam közben olcsóbb lovakat is. Már 270-ért is lehet kapni. Illetve időnként besorsol közé egészen más dolgokat is a, a jófogásnak az algoritmus, és ez külön vicces, amikor a helyért kanca, meg az a csikó ló után jön a Opel Vectra B120 Az árban mindenképpen jobban, jobban néz ki, nem? Tehát a, a lóerő Lóerő per ár, az, az jobban jön ki. Ár per lóerő. Valószínűleg igen. Mondjuk eleve bármilyen lébe költni 120 lovat, az mondjuk feladat már. Mondjuk az igaz. De biztos gyorsan mennének. Még egy dologra jöttem rá egyébként, hogy a, azok az emberek, akik lovakat adnak el, azok nem mindegyike fényképez jól. <há> ez, ez van így a, az, az ingatlan kereskedőkkel is, meg a használt autókereskedőkkel nem különben. Igen, de az azért mondjuk az nagyon ritka a használt autóban, amit azért sokkal többet kerestem már életemben, mint lovat, hogy a kocsiról egy darab kép van, az sötétben, a garázsban és csak a segge. <gül> hát, mert lovat szerintem úgyis csak úgy vesz az ember, hogy megnézi élőben. Sőt, meg is kell futtatni meg minden. Biztos, hogy nem tehát máshogy, tehát hogy letelefonálod vele és akkor kérd egy ilyen Fox csomagpontra. <gül> <SZ> Jó, mondjuk ez igaz, igen, hogy mindenképpen személyesen kell elmenni, érte. A másik, amilyen személytettem, mondta, azt, hogy Lóva nem célszerű a városba járni, de tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy igen. Mármint, hogy nem célszerű. De hogy célszerű. Ja, célszerű. Tehát a következők közül melyik valószínűbb, hogy megtörténik? Bemész kocsival a városba, leparkolsz valahol, meghúzzák, feltörik, ellopják a laptopot a csomagtartóba, stb. Ilyet már láttunk. Bemész biciklivel, lekötöd valahová, öö, valami állat lefűrészeli, hogy hívják, a másik hozzá a bringáját, azt onnantól kezdve szívsz a szegény szangával. Na de lekötöd a lovadat a kocsma előtt. Elviszi valaki azt? Hát rovadtól nem? Úgyis mindenki fél tőle. Szerintem meg pont, hogy tök sokan vannak, akik elvinni. Én legkevésbé egy lovat mernék ott hagyni a kocsma előtt. Biciklit meg kocsit szoktam. Lovat nem. Igen, a ló az nem tudom. Eleve a ló, a, hát nem tudom, hogy mennyire nő, jobban nő a szívemhez, mint a kocsim. Nyilván a lovasok most <gül> rémülten gondolnak arra, hogy én elvesztettem az eszemet, hiszen egy lónak mégiscsak van személyisége, egy kocsinak meg semmilyen nincs. Abban lehet igazság. É, ha esetleg kedves hallgatókozott van olyan, aki videós szerkesztőség is, szerkesztőséggel is rendelkező hírcsatornánál dolgozik. Akár tévé is lehet, nem bánom, de nyilván egy online jobban örülnék. Próbáljátok már ki, mi történik, akkor rejtett kamerával ilyen tolvajkergetők módszer, hogyha a, a rácskertel léleködtök egy lovat. Annyira ilyen hm. ennek. Gyorsított felvétel is beérem. Nagyon vigyázni kell, mert a rácskertel pont szembe van a, a negyednek az egyetlen kóserhentese. Nem tudom. Dolgoznak fel lovat a Héber kultúrkörben. Szerintem nem, az nem pont tanul jó, vagy mindegy, rákerestem, nem kóser. Nem kóser? Nem, nem, a, a tablet magazin mondja ezt, azokra pedig hallgatunk. Hú, hát akkor jó, akkor a lovat nem fenyegeti a. A Jó, de hát olyan sok minden nem kóser egyébként, most miért pont a ló lenne az? Ezt tudod, hogy a brokkoli sem kóser? Miért? Kérlek szépen, nagyon érdekes története van. Jó, nem olyan bonyolult. A brokkolival az a baj, hogy nagyon sok kis fodra között megbújhatnak kis rovarok. Ilyen kis egészen picik. És hát a rovarok azok nem kóserek. És mivel nem tudod jól kimosni a brokkolit, nem, nem, nem lehetsz biztos benne, hogy sikerült megszabadulni az összes nem kóser összetevőtől, ezért maga a brokkoli sem kóser. Viszont akkor az összes többi ilyen, ezért, ilyen brokkoli féle sem. Tehát gondolom a karfia sem, és így tovább, és így tovább. Így, így, így pontosan. Így van. Tehát amit nem lehet, nem lehet nagy biztonsággal megszabadítani a nem kívánatos hústól, az, az, az nem kóser kategóriába kerül. Szomorú nap ez a brokkoliknak? Onnan tudom mindezt egyébként, hogy... Van egy városi séta, hát sok városi séta van, akik hallgatók, ezt nem ismeritek, ez olyan dolog, hogy hát lényegében egy idegen vezetővel sétálhatsz a saját szülővárosodban, egy adott téma jellegzetes vagy fontos helyeit körbejárva, és ott mindenféle érdekes dolgokat megtudva erről, és egyebek mellett létezik egy olyan séta is, ami a hát lényegében a gettó fontos részeit, tehát a belvárosnak a az ugye hetedik kerület, ha jól, jól gondolom, ugye? a Hetedik kerület ez a Dohány utca, Dobuca, Kazinci utca, stb. És akkor ott, ott vezetett sétát Fűszeres Eszter, mármint aki ezen a néven blogol, és mutat meg kajáldákat, meg a Mikvét, ott van egy budapesti Mikve valahol, a, azt hiszem, a Kazinci utcában. A izé melletti épület az a karaván. Karaván, igen, lehet. E, ami, ami külön borzasztó érdekes, ugye a Mikve az a, az a szertartásos fürdőhely, amit csak nők használnak és használhatnak. És itt tovább, és itt tovább. Ott a, van a, a, a, a, egy ilyen belső udvar, ahol e, e, esküvői helyszín van, tehát én esküvői sátor. Iszonyú sok e, kultúrtörténeti és egyébként történeti érdekességet hmm. tudhat meg az ember, hogyha végigállja ezt a sétát a, Jaj, nem, most persze nem üt eszembe a, a sétáltató cégnek a neve, neked nem üt be. a hosszú lépés lesz az. A hosszú lépés, így van, így van, hosszú lépés. Úgyhogy ha ilyesmivel akartok foglalkozni, kedves hallgatók, mármint hogy sétálgatni akartok egy jót, akkor keressétek meg. Ez most nem igazán, ez reklám, ez reklám, ez olyan reklámnak hangzott. Mindegy. Ez egy kéretlen reklám. Nem. Hát saját élmény, ez a mi mit csináltuk című. Már egy korábban próbáltunk igen. egy csomó mindent eladni a kedves hallgatóknak, ideértve a, a lovat és a házi növényeket is. Igen, igen, igen, igen. Jaj, egy jó könyvet nem tudnál eladni nekem kelt. Milyen könyvet szeretnél? De most komolyan mondjam meg. Igazándiból tökre tudom, hogy milyen könyvet szeretnék, egészen pontosan tudom. És. Ezzel egy majdnem lehetetlen feladatot tűztem magam elé. Mert ugye én valamiféle 20. századi klasszikusnak számító irodalmat szeretnék, amit, amit fontos elolvasni, még nem olvastam, tehát amiről le vagyok maradva, amit, így, amiről, amit, amit kicsit ki, hogy nem olvastam, és jó. <gül> és ilyenből mondjuk biztos, hogy van egy olyan 15 ezer kötet, amit ami fontos is lenne, jó is lenne, de hát mi alapján választja ki az ember? Ö, Michael, Michael Habon, Habon, Shabon, nem tudom pontosan, szerintem ha mindegy, tőle valami, Cavali és klékalandjai. Nem nagyon ismerem már, mint hogy a neve, nevén kívül semmit. Kiddi Sendőrök Szövetsége. Jaj, ja, így tudom, akkor, akkor, akkor még olvastam is talán egy könyvet. Ennél, még ennél is klasszikusabbat szeretnék. Mondjuk egy jó oroszt pelevin mit olvastál? Uh, az nem egy krími szerző? Nem, az Akunyin, akire gondolsz. Aha, és mit tud Pelevin? Pelevintől a Generation P-be olvassál bele, akkor ez a összezúlva a Szovjetunió, és bejön a reklám. Pe plusz egy-két fel, egy szereplője felfedezik közben a varázsgombázásnak az élményét is, de alapvetően egy ilyen szép és történet. Mhm. Uh -huh. Ez nem hangzik rosszul egyébként, de egy kicsit kevéssé klasszikus, vagy nem annyira klasszikus, mint mondjuk, mit tudom én, lenne Tolstoy. vagy? nem, a Tolstoy nem elég 20. századi? Az teljesen nem 20. századi, ezt elismerem. Lehet, hogy a 20. században egy kicsit e, túl szűkre vettem a, a keretet. Na mindegy, valószínűleg órákon át mondhatnánk egymásnak könyvcímeket és szerzőket. Igen, még szorokint azért bedobnom hát, a kedves olvasók között van olyan, aki nem ragaszkodik nagyon a 20. száz elejéhez. Az az igazság, hogy szorokintól tartok. Szorokint tudom, hogy érdemes lenne olvasni, de Sorokin engem megrémít. Pontosabban a híre. Jógal. Igen, az még fontos lenne egyébként, hogy ne olyat, tehát hogy... hogy nem akarok nyomasztót olvasni. Valahogy most az olyan életszakaszban <gül> vagyok, hogy nem akarok ilyen nagyon nyomasztót, ilyen, ilyen letaglózót, fájdalmasan, szomorút. Azt nem szeretem. Boldog oroszokat szeretnél. Hát, vagy legalábbis... Czára Kyuska is ezt szerette volna. Különöseket, vagy, vagy gondolkodókat, vagy nem tudom, legyen happy end a végén. Tehát oké, okay, mehetnek munkatáborba, csak a végén szabaduljanak ki. Oké, okay. gondolkodom majd rajta azért. <gül> Jól van, a kedves hallgatók is, ha esetleg tudnak egy jó ajánlani, ne tartsák vissza magukat, de valójában nem kéne belemenni abba, hogy milyen is az én irodalmizlésem, mert hogy nem ez a témája ennek a beszélgetésnek. Csak nem, hiszen ha ránézünk az adásnaplóra, akkor ez egy autós műsor lesz egyébként, de előtte van még egy-két más témánk is. Igen, néhány dolgot kipróbáltunk. Én leginkább csak egy szörnyű kudarcról szeretnék beszámolni. Egy, egy olyan tökéletes, már, már, már viccesnek mondható kudarcról azért is gondoltam elmondani. A, az Instagram hirdett nekem szerintem évek óta egy Noom nevű alkalmazást, Noom, ami azt ígéri, hogy rendkívül tudományos módszerrel fog lefogyasztani engem, anélkül, hogy diétázni kellene, meg anélkül, hogy nagyon meg kéne változtatni az étrendemet, hanem inkább valahogy a, a pszichémet vagy a, vagy a megküzdési stratégiáimat fogja átalakítani, ígéri ezt ez a, ez a visszavisszatérő hirdetés. És azt hiszem, vasárnap hajnalban történt az, hogy azt mondtam, na jó, jó van, jó, megnyomom, a, megnyomom az oké okay gombot, vagy az érdekel gomb gombot. És akkor kitöltöttem teszteket, eljutottunk odáig, hogy mindenképpen próbáljam ki, hát erre most nem pontosan emlékszem, hogy ingyen-e vagy nem, de minden ez az ingyen vagy nem, ez egy euróba került, hogy egy kéthetes kipróbáló verziót megnézhessek. Úgyhogy befizettem az egy eurót, letöltöttem az applikációt a telefonomra, még egy kicsit ki kellett volna egy-két kérdésre a választ tölteni, miután már kitöltöttem egy csomó kérdésre válaszokat, és valahogy amikor eljutottunk oda, hogy és milyen jellegű támogató csoportot szeretnél, vagy milyen jellegű támogató csoportba szeretnél benne lenni, vagy az én attitűdöm egy ilyen helyzetben milyen lenne, és megválaszoltam, de hogy valahogy ugye elkezdett bennem egy kicsit úgy kaparni ez a dolog, olyan reszelős lenni, és meggyújodván, hogy akkor jó, akkor hétfőtől akkor indul az én num programom, majd akkor ezekkel is végzek, ez most már lassan egy hete volt, és hogy hát lényegében sértetten utasítottam vissza az összes amit az app küldött nekem, hogy hagyjatok már, nem akarok ezzel foglalkozni. Úgyhogy egy váratlan impulzus pillanatban vásároltam egy euróért egy nagyon ígéretes fogyasztó programot, ami aztán amint működésbe akart lépni, azonnal Kifejezetten ideges lettem rá, és azt mondtam, hogy hagyjon engem békén. Még lehet, hogy visszatérek. Nem, hát nyilván, nyilván egy ilyennek úgy kell működnie, hogy, hogy cseszeget. És hogy, hogy erre arra megpróbál rávenni. Ő azt igéri, hogy nem arra próbál rávenni, hogy fussam körül a Margit szigetet nyolcsor, sem nem arra, hogy ne egyek két napig, hanem hogy az első héten csak a hebitjeimet akarja egy kicsit finom hangolni. De hogy valahogy, igen, sajnos az elhatározáson túl nem éreztem eléggé vonzónak hmm, ezt a dolgot. Na, én bekapcsoltam egyébként valamikor a múlt héten azt a funkciót a, a Fitbit abban, hogy szóljon rám óránként, hogy 200.000 lépést tegyek meg. Ez lényegében az, amit mindenki más úgy szokott mondani, hogy óránként egy 5 perc fel számítógép elől, mert nem jó végigülni és végigírni 6 meg 8 órákat. Amit egyébként azt hiszem kikutattak, és tényleg nem jó. Na most ehhez jár egy cseszegető program is, ami óra 50-kor rátszól, hogy ennyit lépkedtél már ebben az órában, ennyi van még hátra. Ezt egy darabig el tudtam nyomni magamba, hogy akár meg is nézzem, hogy mire ezek a csuklóban. Viszont egy pár napja elkezdtem. Jó van, 50 van, sétálok két kört a lakásban, azzal megvan a 250 lépés. Szevasz óra, legyél boldog. <há> és az van, hogy tulajdonképpen nem annyira felcseszős. Nap végén gratulál, hogy megvan a minden 8 nyolc órában. A múltkor azon kaptam magamat, éppen szaladgáltam a városban kocsival, és hogy a nézem az autóban az órát, hogy izé 48 van, ha a vaze szerint még 15 perc hazaérnem. Nem mondod, hogy megálltál. Kerestem egy parkolót, ah. megáll megálltam, körbesételtem nyolcszor az autót, mint az idióta, és vártam a gratulációt az Isten Vertekar órától. Kelt. Neked új főnököd van. Én is éreztem, hogy ez egy, nem egy olyan dolog történik, amit én gondoltam, hogy fog. Ugyanakkor nap végén megveregette a vállamat, én pedig kitöltöttem magamnak azt a pohár bort, amit aznap nem dolgoztam le az összes lépéssel sem. Úgyhogy hát harcban állunk, de tulajdonképpen ez egy ügyes dolog. Nem kérdés, hogy ügyes, tökéletesen, nagyon sok emberen tesztelt, nagyon sokáig finomított pszichológia mentén működnek ezek a műszerek. És ezt tulajdonképpen én szeretem bennük, a leghitetlenebb kutyát is rá tudják venni, hogy csináljanak valamit. Ja, és van benne egy setting ami, ami, ami igazán azt mutatja, hogy ezt élő embereken tesztelték. Be lehet állítani, hogy hánykor kezdődik a napod. <gül> Tehát nem az van, hogy az engem elkezd majd reggel nyolckor csesztetni, hogy drága barátom, nem elég, hogy elaludtál sétálod, és kéne már raktön. Rúgd le a takarót Igen, szalát. mert ennek a, figyelj csak, én vagyok az erősebb, és nekem van a szökhúzók alapácsom című reakció lesz a vége, hanem mondhatom azt, hogy tíztől nyugodtan basztathatsz este nyolcig, ami ezen kívül esik, az, az off-limits hagyjál békén. Aha, hm, jó, jól hangzik. Én nekem bele kellett törődnöm, hogy az én szép új okosórám, az annyira teljesen semmi fogalommal nem bír arról, hogy én hogy mozgok meg, hogy alszom meg egyáltalán mi van velem, Teljesen fölösleges ráhagyni bármit ebből az egészből. Uh -huh. Teljes ostoba. Ülök egy órát, és ezerrel megnő a számom. Ú, uh, az furcsa az, az, igen. Hát, határozottan. Ja, a másik, amit találtam, az, az viszont nekem is hát kb. Instagram reklámból jött, vagy valami hasonlóból. Van a Polc nevű, ö, de lehet, mondtam én ezt már adásban, vagy csak újságoltam valakinek? Szerintem nem mondtad. Jó, de nem, sem, semmiképpen nem ismételném magamat ö, ebben. Ez egy magyar ilyen kaja csináló cég, akik aztán befőztes üvegbe ö, árulják ezt, ö, ami egy szép lyukas karton izé, dobozban van csomagolva, ami által rendkívül szépen egymásra rakható, ö, tornyozható, ö, színes szagos dologá válik. És rá van írva, hogy mennyi a szénhidrát, rá van írva, hogy men mennyi benne a kalória, ö, nem kell hűteni. És ami kiemel egyébként az ilyen csomagolt, meg rendelős, meg mindenféle kajáknak a sorából, hogy mindenki kapaszkodjon, meg olyat mondok, amit még nem hallottatok, nem rossz az íze. Uh -huh. Úgyhogy most végigkoszthatom nagyjából az összes dolgot, amit csinálnak kivétel a, a, a bármiben káposztam, mert úgy voltam, hogy ezért egy széké káposztát még én is összerek a cross is 15 perc alatt, arra nem érdemes uh -huh. ilyeneket alapozni, de minden bonyolultabb az jöhet. És hogy tulajdonképpen egyik sem vacak, ami mondjuk a konzervkajára, meg az elákajára arra nem szokott igaz lenni. Hát én szerintem 2020-ban már nem ördögtől való azt gondolni, hogy egy élelmiszeripari kaja lehet akár jó is. Legalábbis ez a kézművesnek tekintett világból érkezőkre biztos igaz. A, a, maga az, hogy, hogy a kaja konzervben, és akkor azt ki lehet bondani, és meg lehet enni, az egy hatalmas dolog. Jól emlékszem, azért rendkívül vállalom veregették maga Bonaparte Napóleon a felfedezőjét ennek az ötletnek. Ugyanakkor még mindig nem veszek le nyugodt szívvel egy globusz szalontüdőt a boltpolcáról. Hát szalontüdőt azt én se, de azt az étteremben sem kérnék, bármennyire is fine dining a szalontüdő, de mondjuk egy székelykáposztát, vagy egy paradicsomos húsgombócot, az szerintem nagy bátorsággal. Én legalábbis, amikor végigeveztem az ifjú koromat, mindenféle folyókon, ahol egyébként ritkán volt rántott terem a közelben, akkor ezt használtuk, ezt a konzerv dolgot, és egy átevezett nap után meglepően finomnak tud bizonyolni. Túrákon én is ettem ilyeneket, azért mondom nagyon nyugodtan, hogy a, a, az ő engem a világból lehet kikergetni. Uh -huh. Amit viszonylag jóra sikerült kifejleszteni a Globus K +F részlegének, az a a csilisbab. bab. Így van. Így van, meg a paradicsomos. Tehát a babételek azok jól, jól néznek ki konzervben is. Lehet, hogy a babot nem lehet elrontani. Egyébként zárójel, rákerestem most a szalontüdőre, és, és arra kellett rájönnöm, hogy vannak, akik szeretik. Ugyanis az első találati oldalon kétszer szerepel a gyakori kérdések.hu, konzerv Budapesten hol, illetve hol lehet kapni Székesfehérváron a konzervet kérdések. <gül> Istenem, ha valahogy valaki megreformálná egy kicsit a gyakori kérdéseket már csak a kinézete tekintetében. Én a leglelkesebb, ha felhasználója lennék, és gyakrabban jutnék el oda, mint a Wikipédia esküszünk. Ott egészen durva dolgok vannak, mégha egyébként tök hasznosak is, de hogy. De hogy tényleg iszonyató villany lehet megburálni mennyiért lehet? <gül> Ott tényleg minden van. Igen, ezt lehet -e olvasgatni a, a gyakori kérdéseket csak úgy szórakozásból is. Tehát, hogy nem kell feltétlenül egy kérdésed legyen. Na de figyelj csak Kelt, ez a polc, amit elkezdtél mondani, és ami befőttes üvekben hozza az ebédet. Ennek van valami köze az adalékmentes.hu-hoz? hogy övék a márka? Övék, annyira, hogy a polc.hu-n azt hiszem, nem található meg az ő oldaluk egyáltalán. Ó. Oh tehát egy ilyen, úgy brendelték meg, hogy a, a, a domén az nem volt az övék közben. Minden esetre majd belinkeljük az adásnaplob, azt mindenki jól nézze meg. Egyébként boltokban uh -huh. is itt össze lehet vele futni. Már, már láttam egyszer. Ugyanúgy, mint ahogy a Globus Salon is. Persze, de azt meghagyjuk mindenkinek ki. Hogy is volt régen a kíváncsi mindenkinek Mindenki ki szereti. És Mártinak a 6 c be <gül> Na jól van. Nekem ennyi volt az, ami, ami közvetlenül összefüggött a digitális életemmel. Még azt akartam mondani, hogy ö, azzal, hogy elkezdődött megint a háború a különböző platformok között, amit általában mi felhasználunk, azért megszívni szoktunk. Ezt Milyen platformokról beszélünk? Most éppen a videojáték platformok. Oh. Ahol ö, az Epic nevű amerikai játék cég nagyban nyomul, hogy a saját Steam gyilkos, vagy legalábbis több pénz legyen az ő zsebükben platformját létrehozza. Ez Epic games Store, és most hetente kiszórnak ilyen mindenféle ingyen játékokat. Erre nyilván senkinek nem úgy készüljön, hogy ez örök ki az övé lesz, mert egyszer majd ez vagy bezáravodik, vagy nem. Szerintem mindenkinek van legalább egy olyan count-ja, ami már nem érhető el alatta a játék. Bocs, akkor ugye PC-ről beszélünk most? PC-ről persze. A Igen? konzolosok azok fizetnek, miként a Viszont én ezért mindenféle játékokat lehet benne találni, és amíg, amíg megvan addig DMG, játszunk vele. És ezen a héten mondjuk Assassin's Creed. Kettővel ezelőtti a londoni rész az, amit ingyér adnak, ami egy 20 eurós játék egyébként még mindig. Tehát ez az, oké, azért már lehajolunk. Hogyha egy órajáték van benne, akkor annyi. Értem, akkor ez tulajdonképpen egy, egy kuponfüzet, vagy egy kuponajánlat volt, amit most mondtál. Ö, majdnem, tök ingyen megvan, Ö, pénzt nem kell érde a többi. Ellenben nem mindig a legjobb játékok vannak. Uh -huh. De hogy elszórakozni, az arra teljesen alkalmas a dolog. Figyelj, és az Epic Games Store mennyi felhasználót gyűjtött ez alatt a nem tudom, nem olyan rég, régóta idő alatt, amióta elindult, és igyekszik szembe menni a Steam-mel. Hú, te figyelj, csak 14 hónapja létezik, és hát mindjárt is akarom hogy number of users. Tekintve, hogy azért a Fortnite az rajtuk kezdtől, lehető elképzelhet, hogy vannak, vagy ketten rajta. Uh -huh, hát az akkor biztos. Azért kérdeztem, mert most jött szembe velem pont az adat, hogy a, a Disney Plusz. Disney TV, Plus, Disney Plus Channel, Disney Hogy plusz. hívják? Disney Plus. Disney Plus az az indulása óta 26,5 millió előfizető gyűjtött magának, ami azért jó sok ahhoz képest, hogy nem olyan régen indultak ők. És ugye ez azért jó részt azt gondolom, hogy a Mandalorian-nek köszönhető. Nem is tudom, volt még ott valami azon kívül aztán hogy igazából, hát oda hát a többi régi Star Wars filmet. Uh -huh. De gyanítom, nem azért fizettek elő az emberek. Közben van számunk, 100 millió úzere van az Epic Games Store-nak uh, oh, január van. Az nem semmi, Mondjuk 14 hónap alatt gyűjtötte, tehát egy kicsit több ideje volt, mint a Disneynek. De semmi értem az összehasonlításnak, tehát nem is mm, forszíroznám ezt tovább, csak érdekes hallani, hogy, hogy milyen nagy embertömeget képesek megmozgatni ezek a cuccok. Ö, igen, és az nyilván segít, hogy ezek rendkívüli módon bejáratott brendek a Star wars az határozottan, a Fortnite azt meg csak őrültesünk divatos volt folyamatosan. Hát és emiatt aztán az is, az is brendé vált minden értelemben, hiszen már lehet ilyen ruhákat kapni meg kiegészítőket, és szerintem van olyan fast fashion üzletlánc, ahol megjelent már a Fortnite márka is. Igen, illetve ha jól emlékszem, amikor láttam múltkor valami Fortnite-os fizikai lootboxot a Tesco-ban. Nem tudom, mi van benne, az azért túl a matricákon túl. Hát a jól gondolom, akkor senki nem tudja, hiszen a lootboxnak nem az a lényege, hogy az a zsákba macska. Hát a játékban a lootbox annak igen, de hogy amikor a Tesco-polcról egy lootboxot, amiben Fortnite valaminek kéne lenni, abban gyanítom nem egy azért lesz egy Colt 1911-es revolver, vagy pisztoly. Ez gyanítható. Eleve kisebb volt a doboz. Lehet, hogy a, tehát, hogyha ezt teszed a Tesco-ban, akkor a olyan szolgáló kasszánál, amikor ki akarsz menni, akkor, akkor elkérik a fegyvertartási engedélyedet. A másik lehetőség persze, hogy nem te adod a pénzt, hanem ők. Hagyományosan egy botba ha a pénztel az fegyverre fáradsz oda, akkor ez, megfordulnak a dinamikák. <há> nem, nem tudom pontosan, hogy ez egy fontos információ vagy nem, de Tesco élményem volt ma. Szokott lenni olykor, de hogy... Ilyen, ilyen még, ilyet még nem láttam, és valahogy tökéletesen megvilágította azt a fajta vergődést, amit a Tesco csinál az elmúlt, nem is tudom, két évben talán. Nagyon meglepő volt. A, ahol én lakom, ott ez közel van egy autópálya, aminek az egyik oldalán egy Tesco van, a másik oldalán egy Osán van, tehát az összes nagy bevásárló hiper itt van a közelben. És nagyon fura, mert kettő, mind a kettő csak autóval közelíthető meg úgy igazán, és mind a kettő a kettő közötti távolság autóval mondjuk egy perc. És ehhez képest az Osán az egy nagyon sok vásárlóval dicsekkedhető, egyre bővülő valami, a Tesco pedig egy ilyen kongó, elárvuló, teljesen el, vásárlóit elvesztő valami. És ott vannak egymás mellett, nyilván a kínálatuk sem ilyen jól érzékelhetően különbözik, Na és aztán a, a, a, a, ennek a Teszkónak az egyik fontos lépése az volt, hogy a korábbi e, alapterületét azt szerintem tudom én, harmadára csökkentette, és egy sokkal kisebb helyre rendezte össze a, a kínáltat. Másrészt kialakították a, az ön, önműködő kasszákat, ahol ugye nincsen pénztáros hanem neked magadnak kell elrendezni a fizetést. És ma eljutottam abba a nirvánai állapotba, hogy a 30 kasszából, ami sorakozik, egy sem üzemelt, hanem kizárólag az önkiszolgáló kasszában lehetett fizetni. És én ilyet még soha nem láttam. Tehát olyat már sokat, hogy összesen két kassa üzemel a 30-ból, de hogy egy se, csak az önki. Az mennyire fura már? Nem tudom, az úgy az elég cseszlavák. Hát nem csesz, vagy szóval... Ha onnan nézem, akkor az automatizálás, meg az, hogy egy darab ottani segítő az, aki az egész kasszaforgámat el tudja rendezni, az menő, ha onnan nézem. Ha onnan nézem, hogy akkor a forgalom, hogy egy darab segítővel az, az önkiszolgáló kasszában is elfér az a forgalom, akkor meg valószínűleg ez nagyon rosszul hangzik a Tesco-nak. Igazán nem tudtam, hogy most ezt utálnom kell, vagy szeretnem kell, de én végül is úgy arra jutottam, nem racionálisan, hanem inkább, a, ami a szívembe jött, hogy, hogy ha bár én mindig az önkiszolgálóban fizetek, mert mulattat a dolog, de hogy azért ez nagyon fura, és valahogy rossz, rossz jel, tehát olyan, olyan haldokló vergődésnek tűnik az, hogy már egyetlen akár süketném a pénztáros sincsen. Igen, erre azért kéne valami magyarázatot szolgáltatni, hogy, vagy, vagy valami megfejtést, hogy miért alakulhatott ez így ki. A Tesco elkezdett belemenni a csődbe. Egyébként ezt lehet tudni, hogy, hogy ez nem csak a, a budapesti tesco érinti, hanem egész Európában van egy ilyen trend, hogy a, hogy a Tesco-nak nem megy jól. Csak azt nem értem, hogy nem megy jól azért, mert a tulajdonosok mit tudja, eltaktikázták magukat, túl sok hitelt vettek föl, rossz szállító cégbe fektettek be. Tehát egy csomó olyasmit el tudok képzelni, ami miatt elkezdhet lefelé áldozni a szerencsé csillagának. De azt, hogy érik el, hogy nem szeretnek hozzájuk menni vásárolni az emberek, miközben meg teljesen hasonló kialakítású másik márká, az meg szeretnek vásárolni menni az emberek. Ezt nem értem. Igen, ráadásul úgy, hogy de nem tudom, hogy, hogy hol szocializálódtam más, máshogy. De hogy nekem az oszan az mindig a, a tréb márka volt a kettő közül. Hm. És ráadásul még hozzájuk, hozzájuk kötődik az is, hogy Miskolcon az igazán jó nagy nagybevásárlóközpont az a kora volt. Ó, oh, tényleg. Akik miután kivonultak az országból, utána egy redkes vizélet belőle, Madaras Tesco. Hát nem tudom, nem tudom a választ. Természetesen érdekes lenne tudni, hogy mi a... Mi a dinamikája ennek a szegmensnek? Mert hogy nagyon sok embert érint, nagyon sok pénz is van benne, és nehéz azt érteni, hogy miközben a fogyasztás folyamatosan emelkedik, hogyan tud egy nagy hiperlánc belállni a földbe, miközben egy másik hiperlánc vagy sok, több más hiperlánc meg él és virul. Mi próbáljunk ennek után nézni, igen, én semmit, de engem ez érdekelne. Hát ugye azt, azt lehet tudni, hogy az emberek elkezdték egy kicsit utálni a nagyon nagy területű bevásárló központokat, és írgalmatlan sebessége jön föl az Aldi meg a Lidl és a hozzájuk hasonló ilyen átlátható méretű nem hipermarket, hanem supermarket. De a diszkontláncok, ahol viszont mondjuk választék, nincsen jellemzően. Mi igen, de hogy az nem is kell a többségnek, az a választék. Mert igen, lehet, hogy a... egyfajta lencsére van szükség az embernek. Hát igen. És hogy valójában ez a választék, ez egy kicsit ilyen, ilyen kapitalista kamu. Hú, hú, uh, hú, uh, uh, uh, szerepet cserélünk. Nem, nem, nem. Isten ments. De csináljuk csak, mert hogy ha megnézed mondjuk a, az Aldinak, Aldi, Aldi a bajárok én vajon? <gül> Ez a legnagyobb baja neki, és azt hiszem, hogy nem tudod. Azt hiszem igen. Annak van ilyen színes logója. Hát nézd, Argusznak hívják a sört, vagy nem? Fogalmas, nincs nem iszom sört. Vagy nagyon nem keveset. Minden. Ha Argusnak hívják, akkor a Lidlbe jársz. Szerintem Aldiba járok, ellenben van egy-két egészen jó boruk. Azt már felfedeztem. Viszont, amit akartam mondani, hogy tehát, hogyha például nem teljesen mindegy, hogy izével, csiszolókaranggal távolítod az arcodról a sört, vagy. Vagy hogy Isten baratvát szeretnél venni, illetve nem a három darab Aldi férfi illatú valamelyik szeretnél lenni, akkor például ez a, hogy hívják, ez a termék kategóriát, te jó Isten, mennyire péntek este van. A, a pipere? A, igen, a pipere részlegük az lényegében egy nem létező dolog. Hát pontosabban az egy saját márkás Aldi mennyország. Igen, nem, meg, meg nem tudom mondani például, hogy árulnak-e fogkrémet. Biztos igen. Természetesen igen, erről be tudok neked számolni. Elsősorban a Szignál márkát preferálják, meg van a saját márkás, de azt most nem fogom megmondani fejből, hogy mi csodáljuk, de van. Azt, mondom, mosóport egyszer vásároltam tőlük, az életem egyik rossz döntése volt. De mindegy, azt most ne, ne beszéljük végig az aldi termékekről. Semmilyen alatt. körülmények között nem, illetve egy dolgot még ide, ide szúrnék, azért bocsánat, van a pekándiós párna, a remek termék. Na várjál, a pekándiós párna az egy. Ö, lakberendezési osztályon található dolog. Ez nem egy lakberendezési, hanem sokkal inkább egy péksütemény. Á! pég <gül> <Egy> pégsütemény, <gül> amelynek a fogyasztását az jelzi, hogy még napokkal később is találsz a kocsiban itt-ott morzsákat belőle, ellenben finom. Értem. Akkor, akkor ebben biztos igazad van. Figyelj, én nagyon bírom egyébként ezt a, a, a boltkategóriát, vagy ezt a bolt logikát. Egyrészt nagyon bírom azt, hogy a Úristen, most tényleg arról beszélgetünk, hogy én miért bírom az aldit? Ezt nem, nem, ezt ne tegyük meg. Ezt, figyelj, ezt egyszerűen hatalmi szóval félbeszakítom saját magam, és azt mondom, hogy feribazd meg, ezt hagyd abba. Jó, Beszélj valami érdekesről inkább. Azért befejezem a mondatot. Ö, az, az, még, ö, még össze is genderzem egy kicsit hozzá. Júj. Tehát a diszkontárú méret, az tökéletesen működik, és elősegíti azt a fajta indokatlan és butagenderezés következik, férfias bevásárlás, hogy csak végig szaladok, és 15 perc alatt megvan minden. Tehát vettem sört is, és sajtot is, valamint a budipapírt, amiért elindultam. Aha. Értelek, igen. És nem az, hogy, izé, hogy napi járó földre, mint Zsákos Frodo, végig túrázok ö, egy hipermarketen, és megalszom a olajok mellett első nap este, hanem, hogy bemegyek és kijövök. Ez egy ilyen vesztern tudod. Kimegyünk az utcára, lelövöm a másikat, még visszaérek a kocsmába, még van buborék a sörbe, megint megcsináltunk valamit. Igen, így működik ez a méret valóban. Na de hatalmi szóval végét akartál vetni ennek a témának, én egyébként engedek, csak hogy kerekítsük le valahová, vagy legalább lépjünk bele embereknek az életébe euh, csizmás lábbal. Válaszuk az utóbbit, az mindenképpen jó. Mert biztos van, aki szeret vásárolgatni. Ja, én is szeretek egyébként vásárolni, de erről beszélni egy úgynevezett műsorban, az mégiscsak, hogy mondjam, ez nem, nem, nem a mi dolgunk. Vannak erre más műsorok. Valamivel csak el kell ijeszteni a hallgatókat. Például, egy, van egy olyan témám, amivel még el lehet. Kedves hallgatók, képzeljétek, megjöttek a kerettantervek. A nad igen, ö, mindenki letölthet és beleolvashat. Ne, előtte most itt megnyitva egy darab szerepel, ez a magyar nyelv és irodalom gimnazistek számára. mesél. Óra leosztásokkal, és hogy hány darab javasolt órában kell tárgyalni. Hogy meséljek ilyen felháborodósan, vagy, vagy ne felháborodósan? Á, ne, inkább cinikusan. Tehát sokkal kevésbé fors, mint elsőre tűnt. Ö, ugyanakkor még mindig azt mondanám, hogy rendkívül módon avítas, a dolog. Az, az sokat segít, hogy van, van egy olyan oszlopa az összes irodalom témákat néztek mert néztem meg az érdekel igazából. <coughs> Tehát, hogy van a törzsanyag, és van mellette ajánlatalkotók és művek, amiket így hozzá lehet akár részletben, akár egészben olvasni. Itt azért felbukkannak bődületesen hosszú dolgok. Meg vannak olyanok, hogy ez a orosz irodalom a klasszikus modernségben Olva, ezért, kötelező olvasmány, Google a köpönyeg, olvasmány, még hozzá, Gogol az orra Azért ezzel nem vagyunk bejjebb két Gogol. Még ha ezek jók is egyébként. De ezek nagyon jók. Igen, amúgy azok. Meg rövidek is, nem? Úgy emlékszem, hogy mind a kettő elég rövid. Ugyanezt el tudjuk követni jókaival is. Oh. Vagy az, az ajánlatolvasmány, vagy a kötelező olvasmány az aranyember, és nézzük meg hozzá az 1 millió 48 éve rendezett ö, ö, egy magyar nábob filmet. Uh -huh. Jó, nem akarok elkalandozni, szóval most így első látásra az irodalom kerettan terv az nem olyan rémítő, mint amilyennek sejtettük jönni. Ezek a jó részei. Tehát, hogy van lehetőség arra, hogy behúzgáljunk olyan szöveget, amik, amik nem a kötelező irodalom, ellenben nagyon ritkán él azzal, hogy, hogy mondjuk modern szöveget húzzon be ide. Estenként az, hogy feldolgozásokat, megfilmesítéseket amik nem olyan rosszak, tehát, hogy a, de, de, de ezek is mondjuk ugyanannak a műnek két verziója. Mm -hmm. A Sörgyári csó részletek olvasásához megnézzük aztán a Menzel filmet, amit mindenkinek ajánlok, mind a kettő tök jó. Van, ahol legalább egy kicsit jobb, hogy, izé, hogy Marquezhez olvasunk mégis Borgeszt meg Cortazart, az, az tök oké, És de itt egyébként a negyedik év végén, kezdve, legalább a közepén kezdünk el járni. Na jó, jó, de várjál, ugye az volt az egyik nagyon fontos kritika ezzel a nat-szelettel kapcsolatban, hogy túl sok könyvet olvastatnál a gyerekekkel. Egyszerűen túl sok az a fajta, hát ez a túl, igen, tehát oldalszámra feldolgozhatatlan a mennyiség, és ez azt fogja eredményezni, hogy a, a szabadon maradó elvileg 30%-nyi tanidő az arra megy el, hogy elolvassák a kötelezőt a gyerekek. Itt-ott csökkentettek rajta tehát, hogy látszanak olyanok, amiket mi mondjuk már, vagy még máshogy tanultunk. Uh -huh. Zrinyiből, a Szigetéveszetelemből már csak részleket kell olvasni. Yes. Ugy, ugyanúgy nem fog átmenni valószínűleg, de hogy legalább nem igen. kell az egészet. Na, az is valami. Ajánlok ehhez egy uh, olvasmányt. A Válasz online-on jelent meg egy interjú. Pontosabban, igen, egy interjú. Két uh, vidéki gimnázium igazgatóval, akik magukat konzervatív beállítottságonak és jobboldali szavazónak tartják, ám a nem szeretik, és ezért álnéven nyilatkoztak a válasz Online nak hosszan és alaposan arról, hogy szerintük mi a baj a Ők még azzal kezdték, hogy majd, hogyha a kerettantervek meg lesznek, akkor egyenlókosabbak leszünk. De mindenképpen érdemes elolvasni ezt az írást. Igen, ez egy jó interjú. Meg szerintem érdemes belenézni a keret tanterbe. Ha másra más, más, értem, akkor azért, hogy az ember fel, felidézze, hogy mi az, amit ezek közül nem olvasott, nagyon sok ilyen lesz mindenkinek. Uh -huh. Vannak tényleg tök jó könyvek benne, valamint ezzel szemben benne van a farni hagyománya is, amit én nagyon utáltam mindig is. Ja, és akkor mondom az azért a, a felháborodós rész viszont, hogy, hogy ami nekem bődületesen nagyon hiányzik, meg ilyen elboruló arányt jelez, hogy van ez a portré, meg életműnevű dolog, amivel elkezdett operálni az új ö, újnat. Erről abban az interjúban sokkal több szó esik, úgyhogy azt nem kezdem el elmondani mindenki olvassa inkább el. Ö, Herceg Ferenc, aki az egyik botránykő volt, rájut 5 óra. Vesd össze, Adi mondjuk 9 órás, Babis 8 órás, Kostolányi, Kosztolányi önmagában egy érdekes téma, persze. Kosztolányi megint csak nyolc órás. Ö, Vasalbi 4 óra visszavannak véve azért ezek a, az új jobbos sztárok, ugyanakkor, ha hozzámérjük ahhoz, hogy van az utolsó elem, a, és ezek után elengedjük a gyermeknek kezét, ha jól számolom az éveket, és elmennek uh, érettségizni, majd végül a soha senki nem olvas semmit, és amikor megkérdezik őket, akkor szavaznak arra, a legjobb könyv a világon a legeri csillagok. Uh, szóval a Kortács Magyar Irodalom nevű blokk, ez öt darab óra, és van még szabadon felhasználható keret. Uh, 38 óra, ez, ez a minden más. Tehát az, amit évközben még el lehet szórni bármely olyan témára, ami esetleg szóba kerülhet. Az a baj, hogy ez nekem így nem mond igazán semmit, nem tudom hozzáigazítani a korábbi kerettanter számaihoz már, azokat nem ismerem, ezért is nem tudom hozzáigazítani. Szóval nincs viszonyítási alapom, ezért most ezen nem tudok se felháborodni, se újongani. Ne is ahhoz nézd, tehát ne a korábbihoz nézd, hanem mondjuk mondom, a, hol, hol sétálunk ki az irodalomból, amit Vassa bertel vége van, Karintival vége van, Őrkénnyel, Kányádival, Vörössel, Radnótival, nézzük még ki van itt, Pilinszkivel a, az irodalomanyagnak, és ami azóta történt, az az öt óra. Valahol ajánlatban benne van egyébként kertész még, tehát hogy kertész visszajíratott a, kere, a kerettanterbe, aki is legcsak ezen szeretett volna felháborodni, ez feléregezhet. Nagy és fontos barátom ott, Ligéza is visszakerült. Igen. Jaj, de jó. Na jó, szóval, hogy, hogy én aztán igazán mélyen és hitű nyelvröskereskeléssel tudom szídni a natott, mármint az elmúlt hónapok. Hónapok? Egy hónap, három-hét vitája mentén, de hogy azt éppenséggel akár magyarázni is tudnám, hogy, a, hogy az egész jelenkori irodalomra csak öt mert hogy arról kb. csak azt lehet mondani, hogy hát ott nagyon sok jó van, és az még egy élő, élő hagyomány abból bulizlő szerint kell válogatni. Másfelől nézve természetesen én is azt gondolom, hogy Zrényi Miklóst olvastatni a gyerekekkel nehezen magyarázható cselekedet, nem azért, mert Zrényi Miklós annyira rossz lenne, bár de, de mindegy, nem, nem, az, nem, nem is gondolom, hogy ezt megítélhetném, csak hogy, hogy azt marha nehéz eladni, és valószínűleg a kortársat könnyebb lenne eladni, vagy van olyan kortárs, amit könnyebb lenne eladni a gyerekeknek, hát De illetve... mondjuk van olyan, és amit meg nehezebb lenne. Illetve a kortársak valószínűbb módon írnak olyan témákról, amelyek kapcsolódnak a diákok élettapasztalatához. Hiszen törököket manapság már nagyon ritkán fejezünk le. Hát igen, de mondjuk Eszterházit se lehetne olvastatni velük azt hiszem. A fene tudja. Vagy Boris Viant. És még mindig a régen halott férfiak irodalmánál vagyunk. Eszterházi nem régen halott. Boris Vian viszonylag régen, az igaz. Jó, szóval visszahátrálok én ebből, tényleg azt gondolom, hogy erről aztán igazán ne én annyi más olyan ember van, aki sokkal jobban képben van, és akár sokkal több gondolata is van erről. Én hajlamos vagyok hinni azoknak, és igazi mérlegelés után nem csak úgy az indulattól vezérelve, hogy, hogy a nat rossz, úgy, ahogy van, és, a, és ahhoz képest meg most nagyon kíváncsi vagyok, hogy a kerettan tervekre mit fognak mondani azok, akik, akik érteni, érteni gondolnak hozzá. Jobb lett -e? Nem lett jobb? Igen, igen, igen, igen, igen, mindenképpen érdemes lesz. Uf, találtam még itt vad dolgokat közben benne, de mindegy, ezt majd ugorjuk. Minden esetre, hogy akinek van rá 5 perc, az, az az olvasson bele. Ez nem annyira rossz, mint a Natnak az első Első megjelenése volt. Még mindig nem fogunk közé a, a fölt föltözverni, de na, kicsit bente vagyunk. Figyelj csak, akkor én inkább elengedem ezt a natos dolgot, vagy elbúcsúzom tőle, és hozok valamit, ami igazán vidám és olyan igazi jó kis kultúra ajánló. Beleakadtam egy YouTube csatornába, ami hát ilyen, ilyen perverzen vidám, ilyen nagyon embert próbálóan szórakoztató, és azt igazán jó szívvel ajánlom, egy Fekete Ádám nevű színész srác csinálja, akit sokfelől lehet ismerni, de egyébként ő egy ilyen spasztikus, azt hiszem, hogy így hívják, azt az ilyen rendezetlen izommozgásos állapotot, amikor az embernek csépelre, meg keze, lába, feje, szája, mindene, és nehezen beszél. És ő egy ilyen srác, huszon... 20-30 éves, és uh, Tajgetossó néven indított egy csatornát, <gül> ugye a Tajgetos az a hely, ahonnan a spártiak ledobják az életre alkalmatlanokat, és ő mint hát, uh, olyas valaki, akit nyilván ledobtak volna, a spártaiak, arról beszél, hogy hogy is van ez, hogy, hogy hogyan... Na, hát, tehát, azt, azt akartam mondani, hogy hogyan kell ezzel élni, de igazándiból nem, hanem egy ilyen rendkívül ironikus csatornát csinál, a legelső videó, ami a világ legjobb videója talán, az arról szól, hogy megérkezett az új iPhone-ja, és erről egy unboxing videót akar csinálni. Ott van a kezében a jól barna sziget, vagy ilyen ragasztószalaggal körbetekert csomag, és akkor megpróbálja kibontani. Nem ragazom hosszan, nem sikerül. Úgyhogy ez egy olyan unboxing videó, ami hát végül is nem az, és azt is mondja végén. Hát szerintem akkor menjetek el egy olyan csatornára, ahol az unboxing videókban kibontják a termékeket. Cínikus, ironikus, gúnyos, öngúnyos, és euh, okos is nagyon-nagyon tudom ajánlani. Ott, ott van a határán a, a melbevágónak, és a, és a, a nevettetőnek. Nagyon... Nagyon újszerű élmény volt, ilyen jó újszerű élmény volt. Úgy értem, hogy olyasmi, amit, te, amit anélkül is tudok ajánlani a újra nyitottaknak megn megnézésre, hogy azt gondolnám közben, hogy ezzel valamiféle polgárpukkasztás történne, vagy hogy így nagyon ki kisodornánk a, a nézőket a, a komfortzónájuk legszélére. Ki mondtad a szót? Véletlen volt, bocsánat, visszavonom. Uh, na ezt a videót, amit ennyire szeretnél, nagyon utáltam. Nekem uh, nagyon szerkesztett volt. Nagyon túl voltak dobva a poénok. Egy darabig uh, viszi a teljesen természetes komikum, amit nagyon jól csinál. Tehát látszik, hogy, hogy iszonyatosan őrülten tehetség is az az ember. És amikor a, amikor elkezd beleszaladni a nagyon durván túlzásba, hogy már-már egy közepesen sikerületlen Edem Szentler filmet idéz fel, Hát, hogyan hogyan bontsuk ki a ö, schnitzert, ami műanyagból van csomagolva, amivel kibontanánk a dobozt, és erre kap egy bicskát, amiben van csomagolva. <gül> Igen. És hogy oké, ezt így lehet folytatni, de nekem ez, ez ott erőltetett volt. Úgyhogy kírt el neki futásban megnéztem az összes többi, csatornán, a, a, többi, többi videót is a csatornán, és nekem a, az átadom a helyet a buszon, vagy villamoson <gül> <Igen. gül> videó volt, az, amire, ami viszont ami azt mondja, hogy hoztam, amit neked ez az iPhone-os. <gül> Plusz egyébként ez a, ez a videó, meg ez a csatorna, ez végre, végre tényleg szórakoztató. És hónapokig néztem azt, hogy különböző, nem az ismerősémnek egy része rá van gyógyulva ugyanennek a csapatnak a másik termékére, az Angelika Habpatronra, ami úgy szintén egy ilyen EU-s érzékenyítő programnak a pénzéből működik mint ahogy ez is. És hogy ez a nagyon nem vicces YouTube videó ö, kategóriába esett nekem. Nagyon féltem, amikor meglátom, hogy az a banda csinálja, hogy na most akkor még egyet kapunk ebből. Na ehhez képest ez rendkívül pozitív csalódás. Van külön véleményem az Angelika a patronnal kapcsolatban, bár a végeredmény az kb. ugyanaz én is inkább unom. Tehát egy, én egy ilyen kedves, igyekvő kísérletnek gondolom, de engem nem szórakoztat, de Angelika Hapatron, ami ugye, azoknak mondom, akik még nem láttak ilyet, Stefanovics Angéla színésznő csinálja, és egy hát lényegében a youtubereket karikírozza egyébként csodálatos pókerarccal és faarccal, és nagyon szórakoztatóan teszi ezt, mármint, hogy szórakoztató az, ahogy amilyen, amilyen naivan ostobát tud formálni a karakterből, de úgy egyébként, hát ilyen abszurd humor, de az a fajta abszurd humor, ami, ami egy, nem tudom, de ami engem is egy kicsit untat. Engem már zavart benne, hogy, hogy egy, egy 40-es nő cikisz 20 éveseket, tehát ennél oké boomerebb produkciót ezzel nehéz összehozni. Talán még, hogy egy idős kopaszodó férfiadnal befektetés tanácsokat a nem tudom én zseppénzre nem értem, hogy miért mondod, hogy vagy ez hol, miért ciki az, hogy egy 40-es nő cikiz 20 éveseket? Mi azzal a baj? Kínos. Tehát ez a... Izé. De, de nem, az a kínos, amit cikiz. Szerintem azt igaza van. Úgy értem, jól cikizi őket. Tehát, tényleg, az a ciki, amit a 20 évesek csinálnak. Azok a 20 évesek, akik olyanokat csinálnak, mint amit Angelika Habpatron kifiguráz. Nem tudom, szerintem az az, az önmagukat... Valahol egy valamilyen médiatérben, esetenként hülye módon megtalálni, ló, húsz éveseken röhögni. Hát annak nem sok sportértéke van. Hát sportértéke talán nincsen, de lehet, hogy nem is versenyszámnak tekinti a, a, a műhely ezt a, ezt a dolgot, hanem csak olyan fajta szórakoztatásnak, ami arról szól, hogy nevessük ki a fonákságokat. Hmm. Nem tudom, mert nem nagyon akarom azért védeni a patront. nekem se annyira fontos. Minden esetre azt nagyon szeretem ebben a, ebben a társaságban, hogy, hogy úgy próbálnak YouTube tartalmat csinálni, hogy egyrészt igazodnak a formátumhoz, vagy a, a formátum, vagy a zsánernek a, a szabályaihoz, másrészt alternatív irányból próbálnak közelíteni, és harmadrészt megszórakoztatók, próbálnak lenni. Kicsit, a, hát amikor így a... a, a az ilyen alternatív színház áll hozzá a világhoz, ezt, ezt érzem belőle, vagy ilyen az, amikor a alternatív színház megy a YouTube-ra vicces dolgot csinálni. jetek, kedves hallgatók, aki még nem nézte meg, nézze meg, hogy tudja, hogy miről van szó, nem muszáj szeretni, meg nem muszáj utálni se, de mindenképpen ezerszer elgondolkodtatóbb, érdekesebb, mint a, mint a legtöbb körmes videó, vagy a ma csak kék színű ételeket eszem, és az Instagramon irányítjátok a napomat típusú videók. Tehát ahhoz képest ez mégiscsak egy picit legalább ingerli az agy egyes területeit, míg azok, amiket az előbb említettem, azok nem ingerlik egyáltalán. És akkor még hozzáraknám azt, hogy és, és azzal, hogy a, a show elindult, azzal tulajdonképpen ez a projekt a legke, tehát sokat emelkedett a... a ez a democracy, uh, demo, uh, hogy is van? Uh, European Democracy Action Grant nevű cuccnak a, a sikerlistáján. Tehát például már sokkal viccesebb, mint a, az az osztrák kezdeményezés, ahol uh, szabaduló szobát uh, építettek, amelyben fake news kellett az Európai Parlamentről uh, megcáfolni. Tehát ez a... Kedves gyermek, fogjátok be a fületeket. Ennél faszlohasztóbb ötletet azért nehéz elképzelni, és ez még nem is a legrosszabb. Hú, pedig azért ez tényleg elég rossznak hangzik. Na jó, még egy, még egy dolog van, amiről beszélnünk kell, de az inkább csak egy, egy segélykiáltás a világba általam. Pedig fülhallgatóról lesz szó, és rendszeres hallgatóink azt gondolhatnánk, hogy ez, ezzel már nincs mit... Nincs mit tekerni, de tulajdonképpen nincs is, vagy szóval, hogy mondjam, nem nekem van a fülhallgató. A kedves hallgatók, és kelt, a következő a helyzet. Az én párom, és feleségem, és gyermekeim anyja azt állítja, hogy neki nem marad meg a bedugós fülhallgató a fülében. Semmilyen. Mindegy, hogy mekkora kép van rajta, akkor sem. Az nem marad meg. Egy dolog marad meg a fülében, az Airpods ami hát ugye, mint tudjuk, rendkívül drága. Nem is lenne baj. Jó, de az is baj. De hogy ráadásul, ö, hogy mondjam, tehát ez, az heti, heti egy-két ilyen edzéshez kell lennem neki egy figyelgató. És akkor nekem felmerült az a gondolatom, hogy hát erre a célra tulajdonképpen egy Airpods copy is jó lehet, amit még a mediamark is lehet venni, úgyhogy vettem egy ilyet, és képzeljétek, az is kiesik. Az elvileg te, tehát kicsit olyan, olyan, olyan, olyannak tűnik nekem ez a helyzet, minthogyha az Apple gyár által előállított termékeknek lenne valami különös mágikus passzolása ebbe a fülbe. És hogy nem tudom eldönteni, hogy a, a Snowberia ragasztja -e bele, BNM fülébe a a Airpodzot, de meg egyébként az airpods is, tehát a hozzácsomagolt mondjuk szintén messze botrányosan túlárazott vezetékes függatót, vagy, vagy tényleg van olyan, hogy az ember fül tehát hallójáratába nem lehet betuszkolni egy bedugósat, még ez a ilyen semi nevezett oda, nem is tudom, oda simuló füles, ez meg benn marad. Ez hogy, hogy van? És ha úgy van, akkor van-e alternatívája az airpods -nak? Már alakra. Figyelj csak, hallgat minket a netta? Nem. Akkor nyugodtabban beszélek, nem kell attól félnem, hogy légicsapást intéz a ház ellen, de hát hogy ennek a problémának az egyszerű megoldása az kettő, kettő kettős lehet. A, uh -huh. Egyébként az iránta érzett szereteted mértékétől függően. Mert hogy van a kevésbé szeretős az a pillanatragasztó, a kicsit jobban az a duck tape. <hállt> hát, Mind Minden kettőnél nagyobb a szeretetem. Ezt nem tenném én. Gyanítottam, hogy ez lesz a válasz. Akkor esetleg még egyébként az ilyen fülmonitorokat lehet megnézni, miből van tudott több méret. De, de hát ugye a, a, ezekből a írtipekből izé, is van több méret, Aha. vagy írkepekből is van több méret. Már legkisebbeket is kipróbáltam. Ez még mind semmi, de a teenager lányaimnak is állítólag ugyanez a fül problémája. Tehát valahogy ők is csak Apple terméket bírnak a fülükben jól hordani, ami hát uh, halló... <síthat> Hát ebből ebből így hivatalból nem hiszek. Én se. Ezért kérdezem, mert ugyanakkor egyébként kipróbáltam az itthon levő végtelen mennyiségű és méretű bedugós fülhallgatókat elhelyezni egyik leánygyermek fülében, és tényleg mind kiesett, és tényleg nem esett ki az Airpods. Szóval, hogy mármint az Airpods, de az ugyanaz formára. Szóval hogy gyanús, gyanús, hogy az Apple vagy tud valamit, vagy hihetetlen, hogy a sznobizmus snob, az mennyire ki tudja tágítani az embernek a halójáratát? Hmm. Hát ö, van az a lehetőség, hogy kezdesz végezni <gül> velük, amennyiben ö, hol airportzott adsz a fülükbe, hol pedig bármi annak a klónját. Vagy olmot. És megnézed, hogy hány darab fej, fülhallgató darabbal érkeznek haza, és ezek milyen, milyen túlélési rátát mutatnak. Uh -huh. Hát a másik az, hogy van 180 ezer forint értékben női rokonod. Igen. Na jó, nem, erre nem kerül egy sor. Először, először én akarok kapni airpods jó? Figyelj, legalább, legalább magadnak vegyél egy jó fejhallgatót. Nem, nem, nem, az van. Én airpods akarok. Erpodzat akarok? Egyébként figyelj, hát, ezt nem értem. Ezt, ma, ezt, ezt is magyarázt meg nekem, hogy az van, hogy Egyre több olyan True Wireless Phone, vagy ír, -e, er, mi az Isten? True Wireless TVS. Nem tudom, mi az S? Nem tudom. Ez az szóval, sound értitek, a drót nélküli, drót nélküli fülhallgatókról gondol, beszélünk. Egyre több olyat lehet kapni, ami jól szól, nem leggel, nem szakadozik, tök jó, minden rendben van vele. És egyáltalán nem lehet vele telefonálni. Arra valahogy alkalmatlan az Airpods nem ilyen, azzal telefonálni is egész jól lehet, de hogy egy csomó másikkal meg nem lehet. És az én kérdésem az az, hogy ez hogy lehet úgy, hogy, tehát hogy érik el ezek a gyártók, hogy nem lehet telefonálni a fülhallgatójukkal, hogyha egyébként tíz éve jelen van az a kategória, amit egy időben minden magyar vállalkozó a fülében hordott, ami ugye ez a egy, egy oldalra betehető Bluetooth earpiece, ami Hát amivel lehet telefonálni, és az is csak egy ilyen kis rudacska, olyan, mint, a, mint az AirPods. A, azt a technikát, azt miért nem építik be ezekbe a olykor nem is olcsó fülhallgatókba? Nem lehet, hogy ott legalább nagyjából a, a száj felé nézett az a mikrofon? Hát lehet, de a nagyjából a száj felé nézés az szerintem mindegy. Tehát itt 2-3 centiről beszélünk, és olyan kondenzátor mikrofonokról, ami a környezeti hangot veszi. Tehát szerintem nem ez a megoldás, annál is inkább, mert hogy, mert hogy most például egyébként vettem egy olyan fülhallgatót, egy ilyen Airpods kopit anattának, ami formára ugyanolyan, de nagyon szarul lehet vele telefonálni. Illetve a másik az, hogy az apple azért azt lehet tudni, és azt még én is el szoktam ismerni, hogy ilyen izé, mérnek óraszor, kilotonna per izé, meg a zsúlban ők szokták a legtöbbet rá költeni az ilyen termékekre. De ezt értem, tényleg az az én dilemmám, hogy viszont a, sajnos most nem jut eszembe a, a headsetnek a rendes neve, tehát az a fajta egyik fülbe tehető bluetoothos telefonáló eszköz, amit egy időben minden kőműves is a fülében hordott. Ez a headset, amit kizárólag már csak vidéki tulajdonosok használnak. Így van. Szóval, hogy abban ez mind, mindegyikbe az utolsó 72 forint 45 filléresben is működött ugyanez a megoldás. Tehát, hogy nem azon, hogy az Apple milliárdokat ölt bele órában, hanem hogy az összes hülye kamcsatkai fül vagy gyártó is meg tudta ezt oldani. És hogy akkor azt miért nem használják? Amiben egészen biztos vagyok, hogy nekem izé, Nekem. Ö on de nem over típusú bluetooth fülesen van, amit egyre, uh -huh. egyre kevesebbet használok, de hogy abban is viszonylag rossz telefonál. Igen, tehát hogy minden Nem, e nem elviselhetetlenül rossz, de azért nem az igazi. És ezt egyébként az a, az a Jabra cég gyártja, ami emberemlékezet óta hangeszközöket csinál jellemzően izében. Mi több, nagyon jó headseteket csinál. Igen, igen, igen, igen. Tehát nagyon fura. Valami trükknek lennie kell itt. Mi a trükk? Biztos a hallgatók tudják, és majd megmondják nekünk. Muszáj, hogy megmondják, mert hát érted, ez egy nagyon-nagyon idegesítő probléma. Égető és zavaró. Nem, nem fejtettük meg a világ kérdését, úgy érzem, viszont viszont, viszont, viszont, viszont futunk ki az időből mi. Abszolút. És még nem is volt szó autókról. Pedig el akartam mesélni kettő darab egészen csodálatos hírt. Az egyik az, hogy kedves hallgatók, van megfizethető Tesla Cybertruck. És már is hozzá lehet jutni, nem kell kivárni a két éves fejlesztési ciklus. Igen, előrendelés van egyenlőre rá, de hogy ez így belátható időn belül meg lesz, elektromos hajtással rendelkezik, és úgy emlékszem, hogy 9 voltas elemről megy. És nem is kell hozzá, hogy sofőr benne. Vagy valami hasonló, te magad vezetheted. Ugyanis a Hot Wheels, ami... Nagyon ezret fordulékai módon egyébként egy csomó Tesla kis autót adott már ki. Volt külön starman is, amiben ott ült előle az űrhajósa ülésben. Roadsterben. Uh, igen, igen, igen. Uh, szóval a, a Hot Wheels az kiadott egyrészt egy távirányítós autót egy, egy a tízhez méretarányban. Limitált kiadás. Azért mondjuk 400 dollárt kell kihagni, ami ha jól emlékszem, akkor a, a, a Tesla Cybertruck előrendeléséhez sem elég, elég összeg. Tehát, hogy árértékarányban, ha azt nézzük, akkor a Hot Wheels Cybertruck az is sokkal jobb biznisz. Valamint, miután ez, ez kijön, utána jön a normális egy a 64-hez mire talán jó, ami, ami hát nagyjából az összes matchbox. Annyira már utána olvasom neki a dolognak, hogy tudjam, hogy nem minden 1 a 64-hez, de úgy nagyjából ez az a szám, ami... úgy aki nem akarja megvárni, amíg Elon elkészíti egyszer csak szokás szerint két év késésre az, a, az autót, valamint csak egy polcnyi parkolóhelye van rá, és nem zavarja, hogy időnként közben leesik, akkor, akkor itt van a beszerezhető Cybertruck. A másik, ami nekem még ennél is sokkal jobban tetszett, és igen, jól érzitek, van legalább egy kis autós híroldala az elsősorvasomban, az pedig egy szintén limitált kiadású 69-es Chevrolet C10, C10 Pickup egy a 64-hez méret arányú matchboxja ami olyat tud, amit én még nem láttam. Amennyiben ez az a Matchbox, vagy bocsánat, hát Wills, ami Lowrider, magyarul az alján van egy tekerentyű, ami megfeszít valamit a kocsinak a testében, és ha megvan feszítve, akkor le van ültetve a kis autó. Ha kiengeded, akkor pedig normál traknak tűnik. És iszonyú menőül néz ki az, amikor le van engedve. Tehát pont olyan szürreálisan menő, mint ahogy az életben is menők ezek a Értelmetlen autók. Igen, igen, igen, igen. Az én gyerekkoromban azt mértük össze, hogy, hogy rugózik-e a két matchbox, és még rugózik jobban. És ti is úgy csináltatok, hogy a hátulját megemeltétek, és lejtettétek az iskolapadra, és akkor hányat ugrik? Igen, igen, igen. És elől meg hátul, hogy rugózik, ez nagyon fontos kérdés nyilván egy autónál. Igen. És a, a matchbox féle Land Rover egyébként rendkívül jó volt ebben. <hállt> hát, mi mást vár az ember egy telepjárótalna? De szóval ebbe, ebbe mérnökórákat órákat öltek bele? És azt, hogy az Apple valami beleöl, nem tudom én, 10 millió mérnökórát, az egy dolog, de ez egy kis autókönyörgöm. Hát ebből eladnak viszont több 10 millió példányt talán, nem? Ebből szerintem nem, hiszen ez redliner tehát a, a, a felnőtt és sok pénzzel rendelkező teljesen bolond férfiaknak készül, aki aztán majd egy szekrényből fogják ürizgetni kibontatlanul. Akkor viszont még inkább érthető, hogy miért kell a sok mérnökórát órát beletenni, hiszen manapság erre, erre pörögnek a gyűjtők, nem? A sok mérnök órával tökéletesített kicsi mechanikus remekekre. Uh -huh. Ö, azt tök láttam, mióta ezt az oldalt követem azóta, csodálkozom én rá, folyamatosan a játékiparnak erre a sarkára, hogy hogy egészen komolyan előzetes tervezés van, ki 3D nyomtatjuk, megköpködjük, körbenézzük. És hogy ezek, ezek vannak annyira bonyolult modellek, hogy nem is a, a legprimitívebb 3D nyomtóval kell készülniük, hiszen hát hogy ebben a méretben egy rendesen kinéző spoilert azt, azt, azt szépre azt kell nyomtatni. Uh -huh. Tökre gyoméret. Amennyire meséltem neked ugye a, a The, The Toys That Made Us sorozatról. Igen. Ilyen, ilyen Netflixes. Tehát amennyire az a, a játékiparnak a, hát nem a lelketlenségét, de hogy a, a nem gyerek logikájára mutat rá, addig ez a kis autógyáras teljes őrület, ez meg pont a, a, a gyermek lelkű felnőttség oldalát mutatja. Így van, és mennyire szimpatikus. Nem szerethető, vagy nem tudom, nekem nincs ilyen, vagy van? Én is ilyen vagyok. Titkolom, ha ilyen is vagyok, de lehet, hogy a lelkemben teljes mértékben. Erre vágyom. Ö, már matchboxra, vagy gyermeklelkű felnőttek lenni? Gyermeklelkű felnőtt ködésekre, amiben Aha. a matchboxozás az egy komoly helyet foglalna el, vagy foglalhatna el. Hát nézd, átmész a szembe, az még talán van. Na jó, de ugye itt azért a lényege, bele van kódolva ebbe a sztoriba. Nem megyek át a teszkóba, és nem veszek magamnak matchboxot. Ö, pedig megtehetnéd. Megtehetném, persze, de az hülyeség lenne, azt hiszem. Ö, amit egyébként nehezebben tudok megérteni, de azt lehet, hogy erre is el fogok jönni, mert tulajdonképpen vannak dolgok, még a postán, aminek meg kéne érkeznie, az a, a felnőtt legózás című jelenség. Tudod, amikor összerakja valaki, nagyon sok ember órából a Saturn 5-ös rakétát, majd ö, páros vasárnaponként leporolja. Figyelj, szerintem nagyon pleasing dolog összerakni egy ekkora bonyolult rendszert. Tehát olyan, mint a kötés-horgolás. Egyszerre nyugtató és, és tevékenykedő és alkotó. Beszámolok majd róla. Jön egy doboz kínai Lego klón. Három ok miatt elhetők ettől, csak belőle. Az egyik kíváncsi voltam a kínai klón Legóra. Uh -huh. Ezt értem, én is kíváncsi A vagy. másik valamelyik este az AliExpress előtt találtam magamat, ami mindig veszélyes. A harmadik pedig meg... Ideolikizáltam az egészet azzal, hogy hogyha tulajdonképpen nem magamnak veszem ezt, mert az öcsém egy agrárportánál ír újságot, úgyhogy kinéztem az egyetlen darab Technics traktort, amiben még azért mozgó eke is van talán, és azt mondtam, hogy akkor a kínai klón akkor már meg megnézzük a traktort belőle, azt majd ő bent az céges mellett. Hát szerintem jó, jó ötlet volt, nagyon kíváncsi vagyok, hogy a kínai legót össze lehet rakni. Minden bizonyal igen, de hogyha ha nem, akkor is kb. két üveg közepesen jó, vagy egy üveg jobb bor árát veszítettem rajta, tehát hogy kockázata nincsen a biznisznek. Igen, világos. Mindenképpen számolj majd be a fejleményekről. Még fotók is lesznek. Nagyon jó. Ugyanakkor ezt egyfajta zárszónak is tekinthetjük, azt gondolom, ha csak nincs valami egetrengetően fontos még, Ö, tulajdonképpen elommaszkozhatnánk még egy kicsit, de egyáltalán nincsen hozzá kedvem. Ah, nekem sincs, hagyjuk őt. Jó, akkor búcsúzunk el kedves hallgatóinktól, szervusztok kedves hallgatóink. Ö... Egyúttal bocsássátok meg nekünk, hogy ma csak úgy elcsacsoráztuk, csicseregtük az időt mindenféle olyan dolgokról, amik éppen a fejünkben jártak. De néha kell olyan is, hogy semmi fajsúlyos témán nem veszünk össze, hanem csak úgy körülnézünk, hogy mi van körülöttünk. Igen, annál is inkább, vagy egyre inkább, hogy is mondja, visszatérő jellemzésünk az, hogy mi vitatkozunk ebben az adásban. <gül> Úgyhogy akkor ez egy külön kiadás volt, amikor nem vitatkoztunk, hanem csak úgy nézelőttünk magunk körül. Igen, a Meti tart ot két veszekszik politikán meg technológián. <gül> Sziasztok! <gül> Sziasztok!